Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Uh, još tam spominam samo ovaj škad, kad je mu stehav da se uzme abdest kaže, a to je prva stvar ovdje spominam kaže, indi zikri lag, spominam ko spominam lađe šandr, pa spominam ovaj hadis ovdje uh, hadis koji mu tefeku ali od Buhari Muslimu uh, uh, uh, da nije htio po sanih strana da da ovaj... Uh, Uh, kaže ule lem, lem je rude ali i kad čovjek je po selami nazvao selam nije mu odgovorio dok nije završio ovaj, dok nije završio sa, sa nuždom obavljavanu nuždu pa mu se okrinu pa mu odgovorio na selam uh, znači da je, mu, mu, da je da je mu stehab pa znači also bi uh, da sp kada spomeni Allaha da spomeni po abdestu mada je dokazivanje malo upitno uh, prilikom kaže uh, prijet spavanja to je vjerodostan hadis u kojem je došao Bullegdžare Muslim uh, kada neko od vas hoće kaže da teito madaka fetavda voduka se lako da hoćeš da legneš na mjesto gdje spavaš kaže uzmi abdest po podavdes za namaz pa onda ode spomeni ove situacije da je musteha buzeti abdest osobi koja u, džu, u stanju djunubluka Kaže, kada hoće da jede, da pije ili da spava. To je došlo do osnovih hadi, hadisama Buhari i muslima. Onda kada hoće da obnovi, da ima drugi put odnosa sa suprugom, da, da je mu stehab da uzme abdest. I tu je spomenuto ovdje hadis. Jasno, jasno ukazuje na to. Uh, a onda također, uh, u trećoj soluciji što spominje, da je, da je mu stehab uzeti abdest prije gusula. Misli se ono, onaj uzimanje gusula po sunetu. Znači, uzimanje gusela po sunetu, uh, a to je da se na početku gusula uzme abdest potpuno ili ono da se ostavi da se noge operu na kraju na kraju gusula jedno i drugo je došlo u vredoslovnim hadisima na sto sta tri stanja sljedeće kaže po 129 mustehabe kaže uzeti abdest onome kaže ko jede hranu koju je dodirnula ima mesjeti mesjet hunar koja je dodirnula vatra odnosno koja je pečena na vatri jer se misli ovdje na ražnju ili, ili može i kuhana na što se misli a? jerak Je mora biti narazna kuhano Dobro, štili narazni isto to. Je li se misli kuhano ili nego? Samo narazni, al. Samo e klarib. Došto te oddao mimma meset mesecim nar. Kaže uzmite abde za ono što je dodirnula vatr. A? Pa ispravno da je za da je hadis derogiran da se ne radi po njemu. Kaže kaže Sara fehu anil wudžub, kaže odnos koga spušta sa obaveze sa vađžiba, kaže lianen bio sam ekele min katif shatim, thumma salla wa lam yatamadda. Kao što Muhamedu kaže, poslanik sada kaže je jeo, jeo je kaže anu plečko od ovce, jeo kaže i nakon toga je klanjao namaza nije nije obnovio abdest. Osto la od dilema, znači ili mora biti na na roštilju, na vatri bukvalno ili može kuhano. Kuhano mes. A kad i šo? Ha? Da, Znači mora bukvalno, znači. ibn Hazam, Hazam ibn Mesaba. Zahirije, ja. Pa tekst se razume bukvalno. Ja, a ja cilj tućim, ja tu sam mislim. Dobro. Ajde neko to ostane da se istraži, nek na, neko to vidi, nek ne istraži tu temu. Kaži, stedije će još treće da završimo, kaži da obnavanje obdesa za svaki namaz za se obnavlja vazut, da se obnava obdesa, to je mustehab. Što kaže, jer poslanik sallallahu svetu preneseno, da je, kaže uzimao obdesa za svaki namaz, to je došlo do osnovnog hadisu Buharije. A onda šta je to skinulo, sad, da nije važib to što je poslanik sallallahu svetu preneseno, kaži da da na dana, javimo feta oslobočenje Mekke, Kaže, klanjao je sa jednim abdestom nekoliko namaza. I to je znači, ukazano na to da je dozvoljno klanjati više namaza, ne da je dozvoljno, da, znači ne ima smetnje da se klanja uh, više namaza sa jednim abdestom i kaže uh, spominjanje šanuhu, uh, en yadku, en Allah dželešanuhu u en yedku en yedku in lian rasul san khan yedkuru laha ala kaže njemu i kaže, njem, i njemu je kaže da spomni Allah dželešanuhu bez abdesta i rahu posam spominja Allah dželešanuhu u svakom stanju znači nema smetnje spominjašanu bez bez abdesta glavno to što ste stvar koje je naveo ovde autor knjige znači ima ovde mnogi detalji koje su mogli dodati ali nama nije cilj da idemo obrađujemo detalje samo smo završili današnji ovu poglavlje spana Hvala što je učiniti, da je učiniti,